Kapittel 4 Hør dette ord dere barsankur, som er på Samarias fjell, som bedrar de ringe, som undertrykker de fattige, som sier til sine herrer, «Kom med det, og la oss drikke!» Den suverene Herre Jehova har sverget ved sin helighet. Se, det kommer dager over dere, da han sannelig skal løfte dere opp med slakterkroker, og den siste delen av dere med fiskekroker og gjennom revner i muren skal dere gå ut, hver og en rett frem, og dere skal sannelig bli kastet ut til Harmon, lyder Jehovas utsang. Kom til Betel og begå overtredelse. Begå stadig overtredelse i Gilgal, og bær fram deres slaktoffere om morgenen, på den tredje dagen deres tiende deler. Og la et takkoffer av det som er syret, ryke, og utrop frivillige offergaver. Forkynde, «For slik har dere elsket å ha det, dere Israels sønner», Lider den suverene Herre Jehovas utsang. «Og jeg for min del ga dere også rene tenner i alle deres byer, og mangel på brød på alle deres steder. Men dere venter ikke om til meg», lyder Jehovas utsang. «Og jeg holdt også skyldregnet tilbake for dere, da det enda var tre måneder til innhøstningen. Og jeg lot det regne over en by, men over en annen by lot jeg det ikke regne». På ett jordstykke regnet det, men et jordstykke som jeg ikke lot regne på ble tørket ut. Og to-tre byer vaklet til en by for å drikke vann, og de fikk ikke nok. Men det dere venter ikke om til meg, lyder Jehovas utsang. Jeg slo dere med avsving av grøde og med meldygg. Deres hager og deres vingårder ble tallrike, men deres fikentrær og deres oliventrær pleide åmen og fortære. Likevel venter dere ikke om til meg, lyder Jehovas utsang. Jeg sendte pest blant dere av samme slag som den i Egypt. Med sverde drepte jeg deres unge menn, samtidig med at deres hester ble ført bort. Og jeg fortsatte å la stanken av deres leirer stige opp, ja, i deres bor, Men dere venter ikke om til meg, lyder Jehovas utsang. Jeg forårsaket en omstyrtelse blant dere, som da Gud omstyrtet Sodoma og Gomorra. O dere ble som en ve-kubbe som er revet ut av illen, men dere venter ikke om til meg», lyder Jehovas utsang. «Derfor, dette er hva jeg skal gjøre med deg, Israel. Ettersom jeg skal gjøre nettopp dette med deg, så gjør deg rede til å møte din Gud, Israel. For se, han som formet fjellene, og han som skapte vinden, og han som forteller menneske av jord hva hans tanker er, han som gjør dagry til mørke, O han som trår på jordens høyder. Jehova, herstyrkenes Gud, er hans navn.